Hur står det till med dig där borta? Jo då, nu har jag mitt att göra. Det vill jag definitivt lova. Trots att skolan är slut så... Alltså, nu närkar sig ju ändå slutet på hela den här resan. Och då blir det ju genast en massa saker man ska tänka på. Ja, jag kan tänka mig att um, det är en hel del packning och sådant redan nu. För uh, mm. det har väl blivit en hel del prylar, souvenirer och annat. <laughs> Ja det har ju det, Ja, josses alltså vad det är mycket som ska pusslas ihop i lådor och man ska skicka hem för det går ju självklart inte att ta allting i bara resväskorna som jag har utan även om jag nu ska faktiskt uppoffra vissa saker som min syster var smart nog att påpeka att ta inte dina finaste kläder utan ta sådana här som alltså, du kanske inte är så himla rädd om någon t-shirt som du ska sova i till exempel så du kan bara kasta den när du åker hem och få mindre bagage med dig för du vill säkert köpa någon t-shirt där så ta med den istället. Mm. Och samma sak med badlakan, jag har också tänkt att liksom bara bara dumpa. Jag är inte så att jag är rädd om det och det är inte som att badlaken är dyra utan då får jag ju liksom mer utrymme där också. Men ändå, jag, jag håller ju på och packar lådor som ska skickas och jag har redan gjort mig av med mitt bord också så att eh, rummet är lite lite mindre personligt och lite tråkigare redan nu på grund av det här. Ja och det känns ju naturligtvis konstigt kan jag tänka mig för mm. du har ju ändå bott där i snart ett halvår och mm det har väl blivit ett andra hem ja det har det absolut blivit och om det nu helt plötsligt reduceras på det här sättet och börjar känna så opersonligt så så känns kanske ja boendet i sig ganska opersonligt ja jo jag slogs som liksom, verkligen av den här känslan som när jag kom hit första dagen och rummet såg ut som det gjorde då med absolut ingenting i sig då förutom sängen och ett bord med två stycken stolar och det var så här riktiga ja Pinnstolar som jag nu är tillbaka på, de är ett riktigt pinnbol också. Och det är ganska rappligt och sådär, och inte så överdrivet fint liksom, men det funkar ju åtminstone. Så jag, jag har lite den känslan igen, och det var lite kul samtidigt också. Att, men gissas att det har gått så här många månader sedan rummet senast såg ut åt det här hållet. Men man har ju en tendens att försöka sprida sin personlighet även på rummet, och um, när den försvinner då är det som ett blankt papper. Det är lite skrämmande mm. och opersonligt att titta på. Ja, jo, definitivt Men jag ser verkligen fram emot när alla grejerna väl är hemma i Sverige Så att jag får liksom pynta upp min, min lägenhet med de här grejerna Hur jag nu egentligen ska rymma alltihopa vi får se Jag hade tillräckligt med grejer innan jag flyttar. Men faktum är att även om det snart närmar sig att du ska flytta ut från det här boendet det innebär ju inte att du kommer att åka hem riktigt så tidigt. Nej, visst. Det är ju bara det att jag ska byta boende helt enkelt. Eftersom ja, kontraktet löper ju ut. Men jag vill ju stanna längre än så i det här landet. Så att jag har ju ändå två veckor eh, ungefär till fots så att säga. Så jag bor ju på annat håll istället. Och så ska jag upptäcka Kyoto helt enkelt i synnerhet. Men jag kommer nog att, beroende på hur det ser ut med med pengar och vad det kostar att åka kors och tvärs så kanske jag gör någon trip till någon sån här närliggande region också för att få se någonting mer än bara Kyoto för bland annat Osaka hade varit hemskt kul att få ta närmare titt på mm. Ja, du ska helt enkelt göra en liten rundvandring så långt som mm. det är möjligt utan att det ställer till för stora ekonomiska bekymmer <laughs> Precis, ja Ja, jag vill ju liksom få se och uppleva lite mer än vad jag har hunnit göra medan studierna har varit igång. Mm. Jo, men det äter ju upp så mycket tid och nu ska du äntligen få lov att vara turist. Ja, visst. <laughs> Och jag förstår att det här är någonting som du har sett fram emot att göra därför att studierna har ju ankrat dig i Kyoto. Och även mm, om det är en mm. väldigt stor och vacker stad att upptäcka så är det ju fortfarande bara en plats i ett ändå ganska stort land med ganska många olika fina ja, orter, platser och saker att se. Mm. Så att ta chansen att ge sig av om inte till hela landet så åtminstone till lite andra delar av det är ju en för bra chans för att missa. Ja, absolut. Jag menar, jag hade ju jättegärna stannat här i en eller två månader extra om det bara hade hållit i synnerhet just rent ekonomiskt. Men det är ju, det är ju som ändå ganska dyrt att hålla på och bo och äta på just resande fot. Det är ju en sak när man har en hyra som har betalats som är billig för en månad. Och att man kan dessutom ha tillgång till spis och kyl och sådär. Man kan förvara saker. Man kan laga sin egen mat. Det blir ju så mycket billigare att bo på det här viset. Men ska man liksom hålla på med hotell eller gästhus om man måste äta mycket ute och sådär då, då blir det som helt andra omkostnader för annars hade jag ju definitivt kunnat göra en ordentlig genomresa genom hela landet och jag hade jättegärna även nu när det blir varmare här för våren är verkligen kommen så hade jag ju jättegärna tagit ordentliga cykelturer liksom dragit iväg någonstans. Men det har du ju kanske chansen nu också om du eh, hämtar upp din cykel där vid eh, skolans ort så Kanske mm. du kan ge dig av på en, en cykelsemester. <laughs> ja, en, en liten än ska jag ha. Alltså inte så att jag kommer att vara ute och kampa och sådär. Men jag ska åtminstone cykla väldigt, väldigt flitigt nu när jag har mycket närmare till just cykeln, för det är ändå en, en bra bit- mellan skolan och där jag bor- i det här sharehouset, det har som liksom påpekat tidigare- så därför har jag inte kunnat eller velat- cykla den här sträckan. Men jag ska utnyttja den flitigt, det ska jag. Jo, men nu har ju vårvärmen börjat komma- vad jag har förstått. Och, äh, du har ju redan sprungit runt utomhus i t-shirts- så äh, ja. att äh, cykla lite kommer nog inte- att vara något problem- Plus att det blir ju billigare än att betala tågbiljetter fram och tillbaka. Mm. Jo, det blir ju en av de stora grejerna jag verkligen kan spara in på. Att eh, jag kan hålla på och eh, cykla runt i Kyoto så att jag inte behöver åka några små stationer här och där. Men på tal om resande fot. Du har ju redan varit på resa inför det här avsnittet. Ja, jag har ju fått göra en ordentlig resa åtminstone nu när jag har haft möjligheten till det. än som jag har skjutit på det dessutom. Egentligen hade jag ju tänkt att jag skulle göra det här redan under det förra året under ja, början på vintern och sent slutet på hösten speciellt när vi väl fick det här typ vinterlovet som kom. Men det var ju som, ja jag kände ändå att eh, det var som så mycket jag ville plugga inför även då. Man, man hade som ingen ro i kroppen riktigt och sen så var det vissa saker som jag tyckte tajmade bättre med om jag sköt upp det. Så att jag väntade tills nu med att dra iväg till Tokyo. Och det är ju staden som alla tekniknördar drömmer om att få besöka. <går> ja, jo, alltså det är ju ändå en stor stad. Det får man ju verkligen säga utan någon måtttta tjänst. Jag vet att alltså bara, bara Tokyo i sig som stad har tror jag, runt 8-9 miljoner invånare. Så att det är ju liksom Sveriges hela befolkning. Men om man då dessutom ska räkna. I hela Tokyo-området, som ju ändå är ett gigantiskt område- så tror jag att de ligger på runt 35 miljoner invånare. Och det är ju rätt sanslöst väldigt, <laughs> hur stort det är. Alltså. Och eh, lite trångt också, kan jag tänka mig. Lite trångt, ja. Det märks att det är mycket folk som bor där. Just det svar, det märks. <laughs> Men jag råkar ju faktiskt veta att du gjorde ju inte det här äventyret- helt på egen hand- Nej, det var just det som var en av de här faktorerna som spelar in lite grann och som är varför jag väntade tills nu. För jag har ju fyra stycken vänner från Umeå som hade planerat att de ville ju hälsa på mig medan jag bodde här i Japan. Och de ville ju även se landet för det var bara en av dem som hade varit här sen tidigare. Så vi slöt upp helt enkelt i Tokyo och så fick vi slå runt där tillsammans och upptäcka staden. Och det måste ju ha varit en upplevelse att se dem igen för det är ju ett halvår sedan sist. <laughs> ja, jo, det, det kändes verkligen. Jag menar, det, jag kan säga att då först kom väl någon form av riktig hemlängtan för det kändes ju ändå ganska bizarrt att träffa dem och speciellt sen när man lämnade dem också. Att, även om det nu är fortfarande... Vi, vi ska ju se snart igen, men alltså, det var som så himla en himla märklig och rolig upplevelse speciellt när vi satt där på ett Starbucks-café bara och fikade det kändes som att ja, det har inte gått någon tid och här sitter vi i Sverige på ett Starbucks kändes det som Ja, men som sagt var du är snart hemma igen så vi mm. njuter av tiden som du är där så länge du har den. Ja, det ska jag ju verkligen göra, jag vet ju att fort jag sätter min fot i Sverige så kommer jag ändå att sakna väldigt mycket från Japan också det är ju som, <laughs> är väldigt oundvikligt. Men om vi skulle börja från början när det kommer till den här Tokyo-resan, hur mm. tog du dig dit från Kyoto? Ja, jag valde ju att göra en lång, lång, lång bussresa det finns ju andra färdsätten så också och ett av de mera spännande som jag faktiskt var fantastiskt nyfiken på att göra det är att få åka det här bullet train eller shinkansen som jag vet inte om det är 300 eller om det är 400 km i timmen timmar som det kör så att man tar sig ju från Kyoto till Tokyo på bara en och en halv eller två timmar med det men nu tog jag istället en buss, det tog åtta timmar Oh, <laughs> så det är lite skillnad däremellan. Men då kan jag också säga att skillnaden i pris är ju ganska stor också för den delen. Och det var det som ändå fick spela roll i slutändan. För visst, det var varit jättekul att åka med liksom det snabbaste tåget. Men samtidigt så... Alltså, en enkel biljett kostar typ 700-800 kronor någonting. Och nu kunde jag alltså åka både fram och tillbaka mellan Kyoto och Tokyo för mindre pengar för att jag valde bussen. Ja, och när du ändå skulle till en stor stad som Tokyo där man vill ha mm. pengar på fickan att göra roliga mm. saker så det mm. hade ju ätit rätt mycket på din um, Tokyo budget. Ja, det hade ju det alltså. Jag hade planerat att jag skulle liksom bara åka med Shinkansen en väg för att ja men då har jag ändå fått den upplevelsen. Och då, då behöver jag liksom inte göra den här jättelånga resan både fram och tillbaka. Det kanske kan vara skönt att åka till exempel tillbaka hem. För då vet man att, åh oh, gud vad skönt, jag är hem om bara två timmar. Men sen i slutändan så, nej men vad tusan. De här pengarna kan gå till någonting mycket roligare i Tokyo. Plus att eh, om jag ändå ska åka buss så kan jag ju utnyttja nattbussarna. Alltså det känns som mer effektivt och mer, alltså, mer tidseffektivt menar jag. För då kunde jag ju stanna ända till halv tolv på kvällen sista dagen när jag åkte hem och verkligen få en hel dag i Tokyo innan jag sedan då helt enkelt sår bort bussresan mer eller mindre. Det gick ganska bra att sova, det gjorde det. Jo alltså jag kan ju bara tala för egen del och eh, att sova på buss eller tåg är, är ganska mysigt faktiskt. Om man inte är nervös för när man ska hoppa av och att man ska råka sova förbi eh, hållplatsen. Men eh, har man bara lite pel och vet att okej, okay, nu har jag mm. åtta timmar framför mig. Mm. Jag hinner nog ta en lur eller två. Ja, nej, men det, det gick ju särskilt bra på att tillbaka vägen. För en av mina vänner var snäll nog att ge mig en reskudde som hon inte behövde för flygplansresan när de tog sig hit till Japan. Och då gick det faktiskt mycket, mycket bättre att sova också. För det är ju det där att det är väl ganska lätt att nicka till. Speciellt på just en buss eller tåg. Dels för att det är lite mysigt. Och så länge man inte är en sån där som må dåligt av att sitta och känna gungandet. Så är det ju ändå ganska vaggande också. Alltså man blir ju sömnig av det. Men och då helt plötsligt nicka till av att man håller på och ramlar åt det ena eller andra hållet. Då är det som liksom svårt att verkligen sova. Japanerna är ju experter på det där. De är riktigt duktiga på att bara... Inta en position och så sitter de så Och sover hur gott som helst Men för mig som är ovan så Ja resan till Tokyo den var ganska kämpig Men på väg hem så sov jag i alla fall En 5-6 timmar säkert av de där åtta Gissningsvis var du lite uppspelt Över upplevelsen också Så ja. ähm, jo. <laughs> Så det var nog fler faktorer Än bara Jag ähm, tycker att det skakar lite för mycket mm. Det är visst <laughs> Men då, efter åtta timmars bussresa, så anländer du till Tokyo. Och jag mm. måste ju fråga, vad var de spontana intrycken? Ja, det är väl de som man kan lite grann förvänta sig när man kommer till en stor stad. Och speciellt alltså de här allra största om vi säger typ att komma till New York, jag tänker mig är samma sak också. Man tycker ju, speciellt som svenska, att Åh, herregud, utbyggnaderna når verkligen himlen. Alltså, de var så höga så att jag blev ju ygebar att titta på dem, verkligen. Och sen när man ser allt folk... Det går ju inte att ta in nästan... Hur många som bara springer omkring... Överallt. Och speciellt när jag hoppar av bussen... Och skulle liksom ta mig till... Något form av tåg... För att kunna åka iväg till mitt hotell... Där jag skulle bo. Det är som är så speciellt det här med hur, hur just... Tunnelbanor och sådant funkar... I Tokyo. Och, och, och folk springer jättelånga gånger För att komma från en station till en annan... Från en perrong till en annan också... Så att det är bara bara att följa med strömmen verkligen. Det tar aldrig slut. Det är alltid folk i rörelse där nere under marken. Och det är bara att hoppa in i ett led. Och sen är det bara att hoppas på att man lyckas ta sig ut. In i liksom rätt gång för att ta sig då till den station eller den perrong som man, som man vill till. Så att man inte bara sugs iväg med allt folk. Jag brukar när jag försöker föreställa mig något sånt här. Tänka mig en riktigt rejäl festival. Med mm. riktigt mycket människor som trängs överallt men mm. istället för att det är på den här då förhållandevis lilla ytan så är det över hela stan det är ganska träffande, det är det verkligen och speciellt vid vissa sådana här korsningar eller övergångsställen också det var så mycket folk som stod där och väntade på att gå över så att man tänkte att, åh herregud <laughs> hur ska folk i huvud taget kunna liksom korsa den här vägen utan att bara springa rakt in i varandra och många gånger var det just det här. Man, jag kände flera gånger att man slussades verkligen. Man följde bara med ström. Det gick inte att göra så mycket annat. Nej men första intrycken det var självklart att Åh gud vad häftigt det här är. Vilken stad verkligen. Den är så himla stor att det går inte att ta in och det går absolut inte att ens förklara. Jag kan tänka mig att någon som är uppväxt i Sverige. Mm. Där um, våra största städer och mest tätpackade områden. Det är som yttre förorten i uh, en stor stad som Tokyo. Ja. Då, då går det inte att ta in, man måste uppleva det och man eh, vet inte riktigt hur man kommer att reagera på den här uppenbarelsen. Nej, precis. Och jag har ju jag har fått höra historier för skolan också att en del de blir ju typ bara yr och att se hur mycket folk som är där och man blir, man blir nästan liksom rädd för hur pass många som är i rörelse och stressade japanerna överlagar när de ska springa och just... Ta sig till jobbet, ta sig från jobbet, byta på stationer här och var och så vidare. Men det var, det var en upplevelse bara i sig, det vill jag lova. Oj, oj. Och skyskrapa och sådant är verkligen så stort och imponerande som det ser ut på tv. Ja, jag var faktiskt förvånad över det ska jag säga. När jag såg liksom den, den första verkliga skyskrapan, hur sjukt, sjukt hög den faktiskt var- jag tänkte att det man ser på tv som sagt, det är väl lite av en synbild eller någonting. De förvränger det på något sätt med kameran eller det är bara perspektivet som gör det. Men nej då, alltså det är helt sanslöst hur högt man kan bygga byggnader det känns det som när jag såg det här. Det var som att gå rakt in i någon form av så här framtida dystopi nästan. Det var lite science fiction över det hela. Ja, jag tyckte jag läste någonstans att du hade skrivit att det var som att... Um var med i en inspelning utav Blade Runner. Ja, jo, jag väntade bara på att det skulle komma någon form av flygande bilar eller någonting där och så skulle jag höra de här tonerna från just den filmen i, någonstans spelandes verkligen för det var riktigt mäktigt. Det var en himla maffig upplevelse just första intrycken i synnerhet. Mm. Så alla som älskar Blade Runner, besök Tokyo för ja. um, känslan är ungefär densamma. Ja, det vill jag verkligen lova, precis med allt neonblinkande också för ja, shit alltså det är en stad som verkligen sprular av liv Men om jag förstod det rätt så spenderade du tre dagar i Tokyo, så var höll du hus om nätterna för hur glad, sprallig och energifylld du än må vara lite sömn då och då kanske inte är helt fel Nej, verkligen inte. Speciellt inte med tanke på hur mycket man får ändå gå för att se alltihopa. Så därför drog jag mig med jämna mellanrum tillbaka till ett kapselhotell som jag hade hittat på nätet bara slumpmässigt nästan mer eller mindre googlat fram. Jag ville ha något som var ganska nära det hotellet där mina vänner bodde så att det skulle vara lätt för oss att kunna mötas upp om dagarna. Speciellt på morgonen då när vi väl skulle ut och göra Tokyo-säkert så att säga. <laughs> <laughs> um, så att jag, jag valde ett enkelt litet kapselhotell som jag helt enkelt övernattar i. Det var ju inte så mycket mer än, än en kapsel. Det var därför jag valde det också. Alltså, jag ska ju ändå bara sova där så är det ju dessutom billigt med just de här kapsulhotellen också. Men det var väl också en av sakerna du sa när du reste dit att du hade velat prova. Så jag förstår ju mm. att du um, siktade på det. Och vad är intrycken så här i efterhand? Jag var faktiskt lite besviken över just mitt kapselhotell. för det var, som inte, det var inte vad jag hade förväntat mig. Jag var ju faktiskt och tittade på ett kapselhotell när jag skulle komma till den här staden, alltså till Kyoto. För jag var ju tvungen att övernatta en natt på ett ähm, gästhotell bara innan jag kunde få nyckeln till det här huset som jag har berättat om. Och då var jag lite sugen på ett kapsulhotell som jag spanade in som verkade riktigt schysst. Och det såg betydligt mer så här typiskt ut som man tänker sig. Det var extremt stilrent, det såg sjukt kliniskt rent ut överallt. Det var väldigt vitt och det var som så himla kompakt alltihopa med bara en massa ja, luckor i, i en massa väggar. Alltså det såg verkligen ut som en förvaringsskåp alltihopa bara. Eller nästan ett bårhus rent. Om man ska gå så långt. Men däremot och det här kapselhotellet, det var som, ja, det var inte alls den typen av kapslar som jag har sett där man öppnar just en liten lucka och kryper in utan det här, det var mer som dubbelsängar fast de var utformade som kapslar och så hade man ett skynke man drog för så det var som ingen lucka jag stängde in mig i så jag behövde absolut inte ha någon form av sån här klaustrofobisk känsla. Absolut inte och det var högt i tak dessutom och där inne hade jag både en tv och en lampa och en radio och en telefon ner till receptionen. Så på ett vis är jag lite besviken, på ett vis var det ju också lite behagligt å andra sidan. Men jag känner, jag fick inte den där riktigt, riktigt tvättäkta kapselupplevelsen, det, det fick jag inte. Men det var som ganska mysigt och trevligt och ja, väldigt enkelt och funktionsdugligt. Kan det vara så att det här är en lite äldre modell på kapselhotell och det du har sett och kanske var lite mer sugen på är de modernare varianterna? Ja, det skulle det faktiskt definitivt kunnat vara. Absolut. Men så är det väl också en prisfråga kan jag tänka mig för ska du ha det absolut senaste och absolut mest lyxiga- mm. Så får du också betala de absolut mest lyxiga priserna också. Jo, det var ju faktiskt skillnad där. Jag, jag tyckte ju att det var ganska billigt att bo för runt 250 kronor per natt i det kapselhotellet som jag såg här i Kyoto. Men nu betalar jag inte ens 150, jag tror det var kanske 130-140 kronor ungefär som jag betalade för en natt på det här kapselhotellet. Och det var, ju som, det var ju som hittat tyckte jag. Ja, det måste jag säga. Det kommer du inte undan på något hotell här hemma vid. <laughs> Men då har du anlänt till Tokyo, du har checkat in på ditt kapselhotell. Mm. Vad hittar ni på därefter? Ja, det första som vi var tvungna att se, det som speciellt jag ville se och som mina vänner redan hade hunnit smaka lite grann på. Men det fanns så mycket så att de ville dit igen. Det var det jättestora området Akihabara. Som man ju verkligen måste uppleva när man kommer till Tokyo. För det är ju då ett super elektronikområde verkligen. De flesta butikerna där har just elektronikprylar, datorer, telefoner, allt däremellan. Mycket spel också på sistone. Och det har även tillkommit en hel del kaféer vet jag, av de här olika sorterna som vi avhandlade i det i det avsnittet när vi pratade om sådant. Jo men man äm, behöver väl ä, lite fika mellan varven när man springer till den <laughs> ena elektronikaffären till den andra. <laughs> jo är eh, absolut. Så hittade du något spännande där borta i Akihabara. Ja nog hittade jag mycket som jag ville ha men pengar som sagt återigen jag hade ju lagt upp en budget redan när jag åkte iväg att jag ville inte spendera absolut inte mer än 3000 kronor på hela grejen liksom om vi tänker både att bo och att resa och att äta och så vidare så jag hade tagit ut 50 000 igen och tänkte att nu har jag de här i promboken Då vet jag exakt hur mycket jag spenderar och hur mycket jag har kvar. Men som sagt, alltså det fanns ju hur mycket grejer som är. Jag skulle kunna spendera 10 000 igen på de här tre dagarna utan problem. För det fanns, det fanns självklart massvis som jag ville ha. Men jag köpte väldigt, väldigt få grejer. Sen när det gäller just elektronik och sånt också så... Nu var ju inte mitt resesällskap sådär överdrivet teknikintresserade så att vi spatserade mer runt i andra butiker som fanns där och nöjde oss med att fönstershoppa när det gällde de här riktigt stora elektronikbutikerna. Så vi tittade väldigt mycket på hobbygrejer istället Figurer och samlarprylar och även en hel del tv-spel och sådant Jo men det kan jag väl tänka mig att det har funnits en hel del av också Jag menar, Japan och främst Tokyo är ju eh, tv-spelens mecka. Ja, det, det är de Och det var himla kul att få se så många sådana här retrospelsbutiker det fanns där Som sålde spel från förr, om jag så uttrycker mig gamla, gamla Nintendo-spel och Sega-spel och Playstation-spel och även då konsoler och tillbehör och allt möjligt, det var, det var nog den största tjusningen med att gå runt i Akihabara måste jag verkligen säga och det tyckte de andra mer om också för att vi som alla tv-spel inte nördar så kanske men, men alla har vi vuxit upp med tv-spel så att det, det kunde som alla uppskatta lite mer. Men då kan jag ju anta att den första dagen så spenderade ni den mest på vandrande fot från affär till affär. Det var verkligen det enda vi gjorde just första dagen. Det var väldigt mycket akabara i synnerhet att vi bara gick från den ena butiken till den andra. Mellan de här fantastiska neonskyltarna. Gata upp och gata ner verkligen. Och så gick vi faktiskt även in i en arkadhall. Och testa och spela lite spel där inne, bara för att det var ju också någonting som fanns överallt, givetvis. Det fanns riktigt stora såna här typ varuhus fast som bara då fylld av arkadhallar och vi har ju redan pratat arkadspel i tidigare avsnitt så att jag, jag väljer att inte nämna så mycket mer om det. Ja då kan jag väl anta att upplevelsen var ungefär densamma fast mm. kanske lite större med tanke på att det är en större stad ja. så vi uppmuntrar alla som är nyfikna att äh, ta och lyssna lite på avsnittet som avhandlar just arkadhallar Ja visst, det, det tycker jag också och sen då när vi väl hade avhandlat alla de här butikerna och kvällen började som ändå bli just kväll så vi, vi fixade ju först att vi kunde äta en bit mat någonstans. Men sen så vill vi ju även se just nattlivet och verkligen göra det ordentligt, liksom vara ute halva natten och, och bara se hur stan lyser upp. För det gjorde den ju verkligen så fort som solen började gå ner där mellan 5 och 6 på, på kvällen och det var ju för oss rätt fantastiskt att se det också. Fortfarande så sprular ju ändå stan av väldigt mycket liv. Många som är, som är ute. Och det här var ju dessutom en fredag. Så att vi hoppades ju på att vi skulle få se just mycket folk som var ute. Och, och att det fanns många ställen som var öppna. Och det var det definitivt. Så att ja, vi spenderade många, många, många timmar där ute, vandrade runt och satt på en pub och pratade med japanska personer som ja, var väldigt vänliga av sig, där hade varit både japanska och även lite engelska i de fallen de kunde det. Och så, så blev då klockan någonstans runt tre eller halv fyra på natten innan vi faktiskt drog oss hem och vi kände att nej men nu, nu är vi trötta allihopa och i synnerhet jag då, som ändå hade kommit fram klockan åtta på morgonen dessutom. <laughs> då måste du erkänna det blev en del karaoke. Eller hur? <laughs> ja, jo, det är ju lustigt att du säger det. För det, det blev det ju självklart. Det är också något som Japan är simla känt för. Den här karaoke-kulturen. Att det är ju så många faktiskt varva ner efter jobb och studier. Att man går till någon av de här jättestora karaokehusen som finns. Och de fanns ju verkligen överallt vart man än tittade. Så stod det karaoke. Fast på japanska då. Och det, det var faktiskt en himla kul upplevelse. Det var också en sån här måste få göra det här. Jag är ingen karaokefantast själv annars. Men att göra det i Japan, det kändes bara så speciellt. Och jag ville få uppleva just den här karaokekulturen som de ändå har här. Med att gå till ett sånt här stor byggnad. Och hyra då ett av de många rummen som finns där. För det, är, det var nästan som att komma till ett hotell. Jättestor, vacker lobby personal där som man bokade in sig hos åkte upp någon våning i det här jättestora huset massvis med dörrar i alla korridorer och varje dörr är då inte ett, ett rum för att sova även om det såg ut så utan det var ett rum för karaoke helt enkelt Jo men det kan jag minnas att jag har sett någon eh, sån här dokumentär eller liknande om att eh, det finns ju naturligtvis de här stora karaokebarorna där alla sitter i samma rum och alla skrollar tillsammans och så vidare men att det också är de individuella rummen som man har en liten egen karaokebar eller ett eget litet karaoke -rum där man kan sitta ostörda och sjunga så mycket man vill. Ja, det är precis så det funkar. Det är verkligen himla kul och så finns det då att man kan beställa in både mat och dryck där också. Och så har man som sagt sitt egen privata, sitt eget privata lilla bås. Liksom, där man kan sjunga hur högt man vill, vilka låtar man än vill. Och så betalar man då för si så många timmar. Och det finns liksom en, en liten telefon ner till receptionen också. Där man dels kan ringa just för att beställa saker. Men dels kan de också påminna om att Nå, nu har ni bara tio minuter kvar. Vill ni sitta en halvtimme timme till eller hur ska ni göra? Så att det, det var en jättekul total upplevelse verkligen. Det var, vi har sjunga många många låtar där inne vill jag verkligen lova och det var, det var kul och bra stämning speciellt eftersom vi hade med oss dessutom två stycken japanskor som en av killarna i sällskapet kände sen tidigare som man hade träffat i Japan tidigare bara för att vi skulle som verkligen få ja, en helhetsupplevelse och för att det var kul att få göra det tillsammans med dem också Nu måste du erkänna Thomas handen på hjärtat Mm. Vilka låtar sjöng du? <laughs> ja, Jo, då ska vi se här. Då. Jag börjar med att sjunga eh, låten Torn med Nathalian Brugglia. För det är jag och, och en av de som var här nu, Adam. Ja, han, vi älskar verkligen den låten när det kommer till ja, Singstad och Karaoke. Som sagt, jag gör inte sånt så himla mycket hemma i Sverige. Men någon gång så... Sker det ändå att någon kompis sätter igång i synnerhet Singstar-spelet. om man ska sjunga med. Och, och blir det liksom att, att de sätter igång Nathaline Bruglia. Och det är just låten Torn. Ja men då måste jag få sjunga med verkligen. Då är det bara så. Så han och jag börjar med en sån duett. Efter det så sjöng jag även Call You Maybe. <laughs> Roligt nog. Det var, det var har jag för mig på. Det kan faktiskt ha varit på just Adams. Begärande där Jag minns inte vem det var som köade upp den låten Men det var i alla fall att jag fick sjunga den Och sen var det även Beards Med Michael Jackson eftersom jag är ett så stort Michael Jackson fan så Den kunde jag verkligen tänka mig att sjunga Det är inte, det är inte jättemånga låtar som jag är jättepeppare på att sjunga Det är inte jättemånga låtar som jag verkligen kan texten bra till Eller hur melodin går och sådär Och sen är jag inte duktig på att sjunga överlag heller Det är, väl lite, det är lite alla de faktorerna som spelar roll För att jag inte tycker att karaoke är sådär jättefantastiskt I övrigt men med rätt låtar så blir det ändå väldigt kul. Så att de tre, de sjunger. Ja, och att sjunga duett med en god vän kan ju vara rätt så roligt. Mm. Bara man gör det bakom stängda dörrar. <laughs> ja, exakt. Speciellt när det ändå var bakom stängda dörrar nu. Nu var det ju två personer där som inte kände sig tidigare. Men jag tänkte att det spelar ingen roll för det här är Tokyo. Snart åker jag hem till Kyoto och sen åker jag dessutom vidare hem till Sverige. Så vad som händer här inne och vad de får höra. Det kommer att stanna här i Tokyo. Vad var det de sa? What happens in Tokyo stays on YouTube. <laughs> ja, det var att jag en del fotograferande där inne, men som tur är så, även om nu bilder sig i mer än tusen ord, så säger de absolut ingenting om en sångröst. <laughs> Vi får nästan göra en grej om när vi ses och om det finns karaoke-möjligheter då får vi köra Flash gordon <laughs> Det är jag helt klart med på. Oh, så gärna så. Men eh, när ni nu hade sjungit färdigt och eh, fått lite mat i magen och liknande då var det att gå runt och titta på eh, neonskyltar och eh, nattaktiva människor. Ja, det var det. Och till sist så letade vi upp en en liten bar eller en liten pub, jag och mina vänner. För de andra två var som tvungen att skilja sig åt och gå hem och lägga sig. Men en ville ju inte, speciellt mina vänner de ville absolut inte att –att den här kvällen eller natten skulle ta slut riktigt så tidigt. Jag hade ju liksom inte haft någonting emot att sova självklart– men, –men sen så tänkte jag också att ah, men de får definitivt bestämma vad vi ska göra här näst. Jag kan absolut hålla mig vaken ett tag till– så att eh, eftersom det var ändå ganska kyligt på gatorna när solen väl försvann och det blåste lite grann just den här dagen. Då, då ville vi som ändå gärna sätta oss inomhus. Och eh, mina vänner, speciellt Adam, var väldigt sugen på att få kontakt med japaner och försöka prata lite grann. och sådär. Dels för att han har försökt att läsa på lite japanska hemma på egen hand. Och dels bara för att han är allmänt social och tyckte det vore kul. Så därför blev det att vi, vi hittade åt en jättemysig, jätte en liten pub som vi helt enkelt satt oss ned i och så hade vi faktiskt den turen att det fanns både en och två och tre personer där inne som var väldigt pratglada efter ett par minuter så att det var både att vi utbytte ett par ord på engelska men också japanska inklusive med bartenden som var väldigt väldigt trevlig. Mm. sake Makes people talk. <laughs> <laughs> ja, jo, det skulle det definitivt ha gjort. Jag är väl lite förvånad faktiskt för att det dracks ingen sake här inne utan mina vänner beställde in helt vanlig öl bara. Men saker har en ganska speciell smak också. Både jag och mina vänner hade dessutom den inställningen att det skulle vara så himla starkt. Att det skulle vara någon form av nästan vodkaaktigt, Alltså så fånigt starkt så att man kan som inte dricka det. Men det var faktiskt ganska så här, ganska sött och saftigt faktiskt. Mera åt vad jag, vad jag tror vitt vin smakar som. Speciellt alkoholfritt vitt vin. Det var inte alls särskilt starkt och det var som sagt väldigt sött i smaken. Men de är, de är väl öldrickare. Det är väl många som är det så att därför blev det ändå bara sånt den här gången Det är ju rätt så lustigt att inte bara maten och godiset är väldigt sött i Japan utan eh, alkoholen också <laughs> Ja, väldigt väldigt söt verkligen så att ja, Jag förstår ju att de gillar sin sake just när de har den här sötanden som alla verkar ha i och med att allting ska vara just sötat och så även då sake som, som sagt, det, det smakar väldigt mycket som vitt vin, det gör det Men när du då äntligen ramlar i säng i din kapsel och fick sova ut ett par timmar, hoppas jag. Ja, jo. Då bestämde vi verkligen det att vi behöver sova allihopa. Det är så himla viktigt. Så att vi, vi skulle inte träffas förrän klockan var tolv nästa dag. Vad hittar ni på andra dagen? Då var vi faktiskt på jakt efter människor som tycker om att klä ut sig. I synnerhet och för de hade gjort ett efterforskningar sen tidigare på nätet och kollat upp vars i Tokyo kan man hitta de här riktigt tjusiga och riktigt söta japanska personerna som klär upp sig ordentligt, antingen till någon form av karaktär från en manga eller anime, eller bara allmän tycker om att, liksom, att se fin ut och att bli fotograferad och då fick vi reda på att det skulle finnas dels både en och två parker i Shibia-området och dels skulle det även finnas en bro där som var väldigt känd just för att folk sig där i synnerhet söndagar. Men ja, dagar överlag och helger. Men speciellt på söndagar skulle de tydligen vara där. Så därför gick vi faktiskt dit både lördag och söndag. Och vi ville ju även se just parkerna i sig. För de skulle ju som att vara väldigt stora och fina. Och så för att få försöka jaga rätt på de här människorna och kunna ta lite bilder. Så hur gick jakten? Hittade ni några kostymglada människor? <laughs> jo, vi hittade faktiskt några men med betoning på några så att vi var väl lite besvikna allihopa tyvärr att eh, där fanns inte de här klungorna som de då mina vänner hade läst fram till skulle finnas där, inte ens på söndagen när det verkligen var allmänt känt att ja men det är då det verkligen verkligen händer. Så lite tråkigt verkligen. Vi fick se några stycken och de såg rätt spektakulära ut om vi fick se åtminstone. Men det var synd att det var som inte riktigt så stort som de hade planerat och hoppats på. Så därför var det istället att vi, vi spenderade en hel del tid inne i en av parkerna som verkligen var en sån här klassiskt riktigt fantastisk Kyoto-park tycker jag rent utav. Med sina jättemånga de höga träden var så himla lummigt och vackert där inne och det var helt enormt den här parken också. Plus att vi hade turen att när vi gick förbi ett tempel där inne. För jag sa det åt dem att när vi ändå är i en sån här park så de brukar ha väldigt stora och enormt fina tempelområden. Så jag ledde dem till rätt sådant. När vi kom in till det området så visade det sig att där pågick både en och två bröllopsceremonier. Så vi hade turen att få se då hur folk var riktigt, riktigt vackert uppklädda för det här. Ja, det kanske kompenserade bristen på cosplays för eh, det var ju folk uppklädda lite mer på riktigt så att säga. Jo, jo precis. Det var faktiskt väldigt glädjande att se. Jag har haft den turen här i Kyoto också när jag varit just förbi eh, de här tempelna att man har råkat få se hur det har varit någon bröllopsceremoni där. Nu får man ju inte se själva ceremonin i sig för den är inomhus och det... Kanske inte de vill att hundratals turister ska se och hålla på att fotografera. Men åtminstone när de är och promenerar på området och när det ska ske den här stora gruppfotograferingen och sådant. Så det vart gott om bilder som vi tog också och de var väldigt väldigt glada mina vänner över att vi faktiskt råkade snubbla över det här. För det är verkligen vackra just sådana här japanska kostymer och dräkter som man har på sig då. Men jag antar att det varken blev bröllopsmiddag eller fest utan <laughs> ni fortsatte kanske vidare på ert eget håll. Så var hamnade ni då? Ja, jo, då hamnar vi bland folk, vill jag lova. Oj, oh, Vi gick från den här parken och även den här bron då, fortfarande i Shibia-området till en gata som ska vara väldigt känd som heter Takeshita. En ganska liten gata, inte överdrivet långt men med fruktansvärt mycket butiker och ännu mer folk. Och där, alltså bara man stod i början på gatan så förstod man ju Åh oh, herregud, det här blir ju ett äventyr att ta sig igenom. För det var verkligen som att försöka simma sig igenom en folkmängd. Det påminner väldigt mycket om när jag pratade om shopping i ett tidigare avsnitt längs med Teramachi Anagi. Och framförallt den här matmarknaden som finns där som är så himla lång och har så mycket butiker i sig fast den är mycket smalare. Det påminner om det är just hur mycket människor det var och hur pass trångt det ändå var där. Men det var ju de mest galna och roligaste butikerna. För här såldes det allt, allt möjligt. I synnerhet väldigt mycket kläder och väldigt befängda sådana klädesplagg väldigt roliga sådana en del var ju roliga bara för att det var en kul bild helt enkelt, men andra hade kanske lite så kallad English på sig, alltså att det, det som stod på engelska så kanske lite roligt ut, för de hade skrivit det så himla lustigt, och sen även butikerna i sig, många av dem hade ju engelska namn, och så himla komiska engelska namn också, så där fick man se allt möjligt, och i ett sånt här litet ja, typ varuhus, eller en nästan en galleria eller vad du kallar det för en flervålningsgalleria som vi gick in i som jag tror hette The Cube där fanns det oh, ja vad ska jag kalla det för egentligen alltså musiken som spelades där fick mig att vilja hoppa och studsa och samtidigt må lite dåligt och, och det var blinkande golv och det var folk som var riktigt space att utklädda egentligen inte utklädda på det viset, inte de som liksom vi letade där uppe på bron och i parken men de hade de mest extrema kläderna och extrema skorna och extrema frisyrerna verkligen, de såg det speciella ut de som gick i de här butikerna där man hittade den här typen av kläder, så att det, var, det var en väldigt kul liksom, galleria att gå runt i och de butikerna som fanns där inne var väldigt kul att besöka också det kan jag tänka mig, det låter som en väldigt fascinerande upplevelse. Ja, en av de riktigt roliga upplevelserna där ska jag också säga, jag kommer inte ihåg vad butiken hette. Där inne, så, anledningen till att vi gick in dit överhuvudtaget var för att utanför butiken så hade man tagit en skylt skyltdocka, klätten i väldigt, väldigt söta, lite, lite så här gammeldags, lite spännande spetsblommiga kläder som såg ut att komma från jag vet inte hur långt tillbaka i tiden egentligen men de såg ut att komma från en väldigt gullig barnfilm i alla fall, fast man hade satt en kaninmask över huvudet på den här skyltdockan, så det ser verkligen ut som att någon form av fabelfigur som hade kommit direkt ifrån jag vet inte, det susar i säven eller någonting och så såg det ut där inne också det var bara den typen av kläder de sålde väldigt, väldigt speciella kläder verkligen, väldigt, väldigt gulliga kläder i alldeles för små storlekar för att... Egentligen någon fullvuxen skulle vilja bära dem. Det, det kändes lite barnsligt där inne. Men samtidigt så kan jag tänka mig japaner som är ändå... Hyfsat små ändå. Ganska korta. Jag kan tänka mig att det är många som tycker om att kläs upp sig i... De här just tjejer. Och så, jag vet inte, se söta ut helt enkelt. Det var ju lite grann det här vi hoppades på att vi skulle få se lite mer av också. Där vi kom kring. Men det var väldigt mycket djur. Mycket fabeltema där inne. Det var väldigt mysigt där på något vis. Men en väldigt lustig butik också. Var det någon annan rolig eller spännande butik ni hittade där i eh, Takashita? Inte längs med just den här gatan men i närheten. Ja, ungefär i närheten av Men När vi väl faktiskt hade tagit oss ut härifrån, vilket inte var jätterätt kan jag säga, som att det var mycket folk och det fanns alldeles för många butiker som även om de nu var lite märkliga och lite övergulliga så var det fortfarande väldigt intressant att gå in i dem. Man var som liksom så himla nyfiken. Men när vi väl tog oss igenom allt det här och hittade vi på andra sidan och kunde utforska lite grann vad som fanns där också, då hittade jag en Tintin butik som helt enkelt hette The Tintin Shop och den den var riktigt fantastisk ska sägas. Där gick det pengar. <laughs> In, utan att för en delen mena att jag bara kastade pengar på personalen. Men, men nästan. Ja men nästan ja. Alltså jag ville ju däremot kasta pengar på dem. För de hade de mest fantastiska. Både tröjorna och eh, prylarna och figurerna. Allting där. De hade jättevackert porslin också. Men jag fick försöka att vara lite återhållsam och så plockade jag något litet vykort som kunde bli fint att rama in tyckte jag. Och köpte även ett seriealbum på japanska för jag tyckte att det kunde vara väldigt kul dels att ha det just på japanska. Och sen tyckte jag också att det kunde vara roligt att läsa det bara just eftersom Tintin är ju ändå inte överdrivet avancerat för att vem som helst ska kunna förstå det så att jag tänkte att jag kan säkert snappa upp väldigt mycket av det som står och så kan jag samtidigt också öva och lära mig mer. Väldigt klok idé, för vad jag vill minnas så är du väl också lite av ett Tintin-fan. Ja. Så du har väl läst de här eh, ganska ofta, speciellt i barndomen. Ja, jo, det vill jag definitivt lova. Det var ju därför det var helt omöjligt att hålla plånboken i, i helt styr där inne. Jag kände så fort jag såg i att här måste jag köpa någonting, så är det bara och det som du säger, jag har ju ändå läst albumen så ofta om man har sett just avsnitten så ofta också som rullade på tv. Så att jag kan ju väldigt mycket av historierna i stort sett utan till. Och det hjälper ju också därför att då kan man ändå gissa sig fram till vad vissa ord betyder och vad som händer i historien. För att eh, dels ser man det ju väldigt tydligt när det är en serie. Det är ju därför jag också läser manga för att det är som så lätt att koppla ihop vad som händer med vad som står. Och så ser han dels också att ja men som sagt då kan jag ju som lista ut dem baserat på vad jag vill komma ihåg av historien händer så kan jag som snabbare lista ut vad det står för någonting. Och du gjorde ju faktiskt som så också att när du eh, var där så tog du ju bilder och mässade tillbaka till mig. Mm. med meddelandet, om jag inte minns helt fel. Wish you were here. <laughs> <laughs> jo, för jag vet ju att du också är förtjust i Tintin och samma sak även med min syrra Sambo. Tycker också om Tintin väldigt mycket, så att jag... Alltså det första som jag sagt jag tänkte på när jag såg butiken det var ju Åh herregud jag måste in hit jag måste köpa någonting. Och det andra jag tänkte var Åh jag måste skicka det här till både Danny och till Kenny. <laughs> ja och ähm, dreggelfaktorn var ju ganska hög kan jag ju erkänna. <laughs> mm. Sen blev det ju lite att få äh, kallvatten över sig när ähm, jag mässade tillbaka och frågade vad de olika prylarna kostade på bilderna. För de prislapparna var ju inte nådiga. Nej, alltså ville man köpa- något form av sånt här litet diorama- eller någon figur- så då kostade det ju verkligen sin lilla slant. Alltså då var det ju bara att lägga upp några tusen. Och i vissa fall så var det ju mer än så rent av. Det var ju både ett och två dioraman där som kostade rent så här en 20-25 tusen kronor. Och det var ju för att de var någon så här limiterade, alltså begränsade utgåvor som bara fanns i så många exemplar. Och det var bara tryckt just då för att det skulle vara just en begränsad utgåva. Så att ha sånt hemma det är det skulle kosta lite väl mycket. Det skulle göra det och det är ju jättesynd för bara på de få bilderna du skickade så såg jag jättespännande figuriner av Captain Haddock, Tintin i rymddräkt, Tintin i dykardräkt och en massa andra sådana här favoriter från albumen. Och jag bara tänkte tanken. Åh, jag vill ha dem där. Vad kostar de? Ja, någonstans <laughs> mellan 5 och 20 000. <laughs> ja. Okej, okay. jag ska inte ha en sån där. <laughs> Ja, oh, nej, tyvärr. Alltså hur fint den är och hur gärna jag än skulle vilja så. Ja, för all del om jag var ekonomiskt oberoende. Men jag är inte ekonomiskt oberoende och jag befann mig dessutom i Tokyo med en budget. Det känns väldigt dumt att springa den bara sådär i annan butik. Ja, för det hade du ju lätt gjort. Ja, det hade jag faktiskt. Men ja, jag fick nöja mig nu med ett seriealbum och två stycken riktigt vackra typ vykort som jag då kan rama in. Inte illa det. För det är ju lite bara upplevelsen att ha sett det och varit inne och mm. tittat mm. som är grejen. Sen är det ju alltid kul om man har någonting med sig därifrån men det får plånboken avgöra lite grann. Ja, precis så är det ju ändå. Jag blev bara förvånad över att se att japanerna var så förtjusta i Tintin att de kan ha en butik särskilt mm. med de priserna rullandes och förhållandevis välmående- om jag förstod det hela rätt. Mm, jag har varit också väldigt förvånad. Det var ju faktiskt folk i butiken när jag kom dit- och det kom även folk när jag gick därifrån. Och jag som inte riktigt sett så mycket av Tintin annars faktiskt- men, men det finns alltså rena Tintin-butiker rent utav. Och när jag pratade dessutom med personalen där så sa jag ju det att jag var från Kyoto, att jag läste japanska och sådär. Och, och då påpekar den ena av dem att vänta nu, du bor i Kyoto, vi har ju en Tintin-butik där också. <laughs> så alltså, Va? sa jag. Va? Jag har som liksom inte hunnit upptäcka på den här tiden. Nu har ju dock varit lite lås i studierna, så det är väl därför... Men jo då visar det sig att det fanns en jag tror det, var, jag tror det var tre stycken butiker Bara totalt i hela landet Som var just Tintin butiker Och en var rent av belägen i Kyoto Så att då fick jag som ett sånt litet typ visitkort som berättade då att det här är vi, vi ser de här grejerna, vi finns på de här ställena. Och så fanns det små kartor så att jag ska ju definitivt besöka de som finns här i Kyoto bara för att nu när det ändå finns. Mm. Utflykt bestämd. <laughs> ja, verkligen utflykt bestämd. <laughs> Men efter allt nu är shoppande och runt vandrande, hittar ni på något annat spännande eller kanske oväntat? Ja, en sak som jag har suktat efter och som även mina vänner hade suktat efter, det var ju att faktiskt äta sushi på restaurang. För jag har ju faktiskt inte gjort det ännu och hur konstigt folk än kan tycka att det låter när jag bor i Sushinsland Jo, men det är ju också så som jag vill minnas att jag har pratat om i något matavsnitt eller sådär, att Sushi är ju himla billigt att få tag på i en vanlig livsmedelsbutik och det smakar fortfarande helt fantastiskt. Det går ju inte alls jämföra med den här sushin som man köper i livsmedelsbutik hemma i Sverige på Ica till exempel. Den må vara okej okay, men, men här smakar det rent gott på riktigt och kostar fortfarande bara en bråkdel av vad det gör i Sverige. Så jag vill vänta med den här liksom restaurangupplevelsen. Det det var varit så pass billigt som sagt så att jag kände att Nej, men jag, jag kan nöja mig med den här sushi tills vidare. Men nu när jag ändå var med dem och de ville också äta sushi från just Japan så tänkte vi att vi ska söka upp en sushi-restaurang just den här dagen när vi ska äta middag. Och roligt nog så jag tog fram min mobil och jag googlade fram en sushi-restaurang som fanns i närheten och där vi befann oss. Och det bästa med den här restaurangen som vi hittade- det var att det var en sån här så kallad rullband restaurang som jag ännu hellre ville till. Det är en sak att gå till en restaurang och äta bra sushi och betala för det. Men att vi dessutom lyckades hitta en av de här fantastiska restaurangerna- inte för att de är jättesällsynta så- men att det råkade bli just den här. för vi vågade, Men att det råkade bli just på det här stället som vi gick till- för vi orkade som vi inte hålla på allt för länge och, och söka sushi-restauranger- det var det var rena lyckokastet. För vad som är så speciellt med de här. Varför det heter rullbandsushi för den som inte förstår varför. Det är att all sushi levereras helt enkelt på löpande band. Längs med en, en disk som man sitter vid. Det är alltså inga, det är inga bord och stolar som på en restaurang som man tänker sig Folk kommer inte in med maten och sen går de därifrån och sitter och äter dem vid bordet. Utan istället sitter man längs med en, en stor disk. Som löper liksom runt genom restaurangen där inne. Och så står eh, kockarna och lagar maten i mitten av den här och har alla sina råvaror där. Och så placerar de helt enkelt sushin på små fat som man ställer på det här rullbandet. Och så åker det runt, runt, runt och så får folk bara plocka de tallrikarna med den sushin man vill ha. Och då kostar varje tallriks ju så mycket. Det är liksom förutbestämt. att titta på vad det är för färg på tallriken. Är den blå eller är den grön eller är den brun? Mm. Så att vill man ha den allra finaste sushin eller den allra häftigaste desserna som också placerades ut med jämna mellanrum då ska man plocka de här tallrikerna som då kostar typ 500 yen styck istället för kanske bara 140 yen styck. Och sen kan man även då sitta och specialbeställa om man vill det. Så att man inte måste sitta där och vänta och vänta och vänta på att man ska få just den här sushi som man själv är förtjust i. Och någon kanske rent av hinner plocka den innan rullbandet går runt så att säga. Utan då kan man bara ropa ut när som helst till de här kockarna som står där i mitten. Att jag vill ha en sån här tack. Ja, och så fixar de i ordning det, lägger det på en tallrik och så sträcker de över tallriken till dig helt enkelt så att allt är färgkoordinerat på en viss tallrik med en viss färg är det alltid en viss rätt och mm. um, det är så de sen tittar och säger okej okay, du har ätit tre sådana, två sådana en sån där, mm. klick, klick, klick, klick då ska du betala det här exakt så funkar det, när vi väl skulle resa oss upp och gå därifrån då tittade helt enkelt en av kockarna på vad vi då hade faktiskt för tallrikar framför oss och så skrev han ner det på en liten lapp och sträckte över till liksom var och en av oss då. och så gick vi till kassan, sträckte fram den lappen då kunde hon se att ja, då har jag ätit tre stycken tallrikar som var blåa då har jag en som var grön, då har jag en som var brun totalt kostade det så här mycket det är ju en jätteläcker idé och jag hade ju mer än gärna testat på det för som sagt, det är ju jättekult mm, mm dels var ju nu sushi en fantastiskt god och man visste ju verkligen hur man gjorde sushi men sen var det också simla kul bara just att som sagt det var bara viset det serverades man satt där och tittade på en massa tallrikar som bara åkte förbi en och så, ja men den här vill jag väl testa den här gången och ja, där kommer det en parfait rullande så jag tar väl en sån då och lite apelsinklyftor rent utav kanske ska plocka några såna fantastiskt kul bara det och sen som sagt det var så himla gott Ja det låter mumsigt värre Men eh, sen blev det väl en repris på allting Både på nattlivet och shoppingen även den tredje dagen Ja det var väldigt exakt vad vi sysslade med Och eh, dessutom den tredje dagen så återvände vi till just det här Shibia området För att vi ville ge ytterligare en park en chans att få se lite folk som, som skulle uppträda för, för det var det den parken var känd för just att folk gick dit och Ja, dansade, sjöng, jonglerade och, och hade sig och det, det var precis vad vi fick se också. Och sen så återbesökte vi dels butiker som vi redan hade varit i dagen innan därför vi kände att vi måste in hit en gång till. Och dels så hittade vi nya butiker som vi antingen inte hade sett tidigare eller som bara hade varit stängda rent av dagen innan. Så att det, det var mycket av samma där. Som sagt, det, det blev mycket springa runt, det var mycket butiker man ville se, det var många byggnader man kollade in, så att det, det var precis det som hände. Då har jag den absolut viktigaste frågan om hela det här besöket, det mm -hmm. som förmodligen alla väldigt stora Japan-fantaster och intresserade som lyssnar på det här undrar över. Blommade körsbärsträden? <laughs> ja, nej, tyvärr så gjorde de inte det här åtminstone. Däremot så blommade plommonträden som är väldigt, väldigt snarlika körsbärsträden. Det de är fortfarande rosa, det är fortfarande väldigt, väldigt vackert också. Men blommorna ser olika ut. Träden är lite annorlunda formade och körsbärsträden luktar betydligt sötare och även mer också. Men det var, det var himla vackert i en av de här parkerna där det fanns just de här plomonträden planterade för som att de hade slagit ut riktigt ordentligt och det var, det var en vacker syn bara det. Så här, vi, vi får fortfarande vänta lite lite till det är för tidigt i den här månaden för att de verkligen verkligen ska ha slagit ut. Jag vet att det finns något träd någonstans där det har kommit en eller två blommor men det har, det har inte blivit den här stora maffiaupplevelsen. upplevelsen. Ja, ja, vi får väl nöja oss med det. Det är godkänt med ett litet minus. Ja, <laughs> precis. Det var, det var så vi kände också. <laughs> vi fick i alla fall se någonting som var rosa som hade blommat och det var vackert. Hur kändes det då sen att behöva skiljas från sina vänner för att äh, sätta sig på bussen och äh, åka tillbaka till Kyoto? Ja, det var lite blandat där. Jag saknade Kyoto lite grann. Det, det gjorde jag så att det skulle vara skönt att få komma hem. Som jag rent av tänkte och tyckte också. För att Kyoto har ju ändå hunnit bli just mitt hem på det här halvåret. Men sen var det också då som jag verkligen på riktigt kunde känna av ändå den här hemlängtan till Sverige som jag faktiskt inte har haft tidigare här. Men nu när man träffar sina gamla vänner och man pratar som, som man gjorde hemma i Sverige och allting bara kändes... Så himla roligt och trevligt att få vara tillsammans och sådär. Då när vi skildes åt och jag skulle gå iväg till min station och de skulle gå iväg till sitt för att ta sig vidare till sitt hotell. Då kändes det ändå verkligen så här att ja, shit var alltså, var tråkigt att inte kunna se dem imorgon igen. Ja, naturligtvis. Men som sagt, du kommer ju att återse dem ganska snart så njut av mm. den tiden du har kvar. Ja, där det ska jag ju definitivt göra. Så att eh, det är inga problem verkligen. Jag har inte sån hemlängtan utan jag, jag ser jättemycket fram emot allt som jag ska få se här i Kyoto innan jag åker. Men ett påstående jag tycker att man hör ganska ofta när man har hört någon vara i Tokyo och det är att, åh, jag vill flytta dit. Så då undrar jag, vill du flytta till Tokyo Thomas? Nej, det vill jag faktiskt inte. Hör och häftna hävna samman. <laughs> det, det ska sägas att en person i det här sällskapet, Sofia, hon var, hon var riktigt tagen av Tokyo på riktigt verkligen men nu var det ju också hennes första tid i Japan. Bara det träffade ju henne också. Det var ju som alla intrycken hur människorna är, vad det finns för någonting här som inte finns i Sverige när det kommer till matväg och när det kommer till just söterbröd och hur städerna är uppbyggda och allting. Så att hon var ju som väldigt tagen av Japan bara överlag men hon var stort förtjust i Tokyo verkligen och tyckte att åh, det här är helt fantastiskt. Ja, alltså, nu var det en häftig stad. Det var det verkligen. Men som sagt, däremot slutet, när vi ändå skildes åt, då saknade jag mitt Kyoto. Mitt Kyoto. En <laughs> legemärke till de oljan också. <laughs> ja. För, alltså, jag är inte riktigt en storstadskille och jag trodde faktiskt att, att Tokyo skulle ändå imponera lite mer på mig men det var jättekul det var väldigt fräckt och som sagt byggnaderna, wow, människorna och herregud, det är så många och det fanns så mycket butiker och det var så mycket man ville se och man kunde ju liksom gå runt hur länge som helst på dagen och även natten och aldrig ha tråkigt men ej det är något speciellt med i synnerhet Kyoto. Alltså jag skulle mycket hellre kunna flytta hit för att det är en så himla vacker stad i synnerhet. Jag är ju svag för den här arkitekturen som man ser här lysa igenom. I Tokyo så var det bara liksom cement rakt upp och ner. och Husen må vara höga och fantastiska men de döljer ju allt. Solen kommer ju knappt in i staden ibland känns det som för att höghusen är så himla höga. Och just landskapet jag har runt omkring mig här i Kyoto det är ju jättemycket berg och jag är så himla kär i de här verkligen nästan trollskogsbergen för de är ju så himla skogsbevuxna alla bergen också. Så det är en speciell mysig här. Det är lugnt och det är härligt. Och jag är lite mer av en småstadspojke skulle jag tro. Så äh, mindre glas och betong och mer skog. Ja, det är, det är det jag söker efter när jag letar vars jag ska bo någonstans. Då undrar jag... Har du något bra ord eller någon bra fras till oss idag på temat? Ja, men självklart har jag ju det. Och eftersom vi nu ändå har gjort ett, en ganska ordentlig resa här så tänkte jag att jag skulle ta i lite extra mycket också med både ord och fraser. Och tänka på just vad kan vara bra och roligt att kunna kanske ha koll på när man ändå är ute och reser och i synnerhet då till Japan. Är man då i Tokyo och undrar vars Akihabara ligger någonstans så kan man ju använda sig av en så otroligt, otroligt enkelt formulerad fras om att helt enkelt säga Akihabara wa dochira deska eller Akihabara wa doko som då betyder vars ligger Akihabara, åt vilket håll är Akihabara? Bara väldigt enkelt sådär. Mm. Så man behöver inte ens förstå svaret. Man kan bara följa ditt handen pekar. Jo, exakt. Då, då behöver man inte tänka så mycket på att ja, men helt plötsligt så får du en massa sväng till vänster, gå 500 meter, gå rakt fram och hoppa på tvåhandsbuss, kliva av där borta. Förhoppningsvis så kanske det bara blir en liten ja, en handvisning som sagt. Man bara pekar eller du håller fram en karta som du inte kan läsa för allt står ju ändå på japanska ah, så ah. kan du bara be att någon helt enkelt pekar vars den är och vars du är någonstans, så det är, det är bra att kunna det där då. då kan vi lägga in ett resetips redan här och nu om du ska åka till Tokyo se till att ha en engelsk eller svensk karta med dig för <laughs> um, på plats gissa vad kartorna är på japanska ja. det kan bli knepigt då kan jag säga en annan bra fras som, kan, som definitivt kommer till, till hand, som ju gjorde det för, för oss höll jag på att se nu. Jag menar inte att vi använder just den här frasen, men det här är en situation som definitivt kommer att uppstå. Du blir hungrig, var ska du äta? Och okej, okay, förvisso det här är Japan, du kan gå 50 meter och du har passerat tre stycken restauranger. Men ändå är du till exempel i då någon skog och undrar vilket håll ska jag egentligen gå för att komma till en närliggande restaurang eller finns det kanske en restaurang i den här skogen rent utav? Då kan du säga onaka ga hontō ni suitte kara, restauran wa doko Och då säger du verkligen jag är jättehungrig. Eller jag är verkligen hungrig. Var finns en restaurang? Man behöver ju inte ens vara ute i skogen för det. Man kan ju bara vara i någon av de här parkerna. Jo, <laughs> ja gudjösses. Speciellt med tanke på hur lätt det är att tappa tiden. Och faktiskt tappa att oh, jag borde dricka, oh, jag borde äta och jag borde sova. <laughs> <laughs> så att det kan definitivt komma till hans var som helst. Och slutligen så tänkte jag mig en fras till också. Som är definitivt praktisk med tanke på vad man gör som turist. Fotografera mycket. Och visst, är du i en park, fotografera så mycket du vill. Är du ute på gatorna, fotografera så mycket du vill. Det är oftast inga direkta regler där. Men är du i en butik så kan de vara lite grann sådär att ja, nej vi vill inte att du tar bilder här inne. Så uttrycker man sig i så fall på följande vis. Sumimasen ga chashi no då har det varit lite artig också och sagt verkligen, ursäkta mig men är det här okej? Okay? Och där är ju samma sak att du, där behöver man ju som heller inte förstå om de säger ja eller nej. För att oftast så, det syns ju på dem om det är ja eller nej. Antingen blir de jätteglada och nickar eller så gör de väldigt vanligt ett korstecken. Alltså de sätter armarna i kors. För att det är liksom nej. Det är så man uttrycker nej här i Japan. Det är ändå rätt så lustigt för jag har en tendens att stå och luta mig mot väggen med armarna i kors istället för att ha dem eh, viftandes <laughs> längs sidorna. Så att jag går alltså runt och säger nej på japanska. Det är lite mer tydligt än så. Jag menar inte armarna i kors att man står så här bekvämt utan jag menar de pekar verkligen som ett kryss rakt utåt. Det är, det är lite mer så här, lite superhjälte nästan. Ja men då så, det låter ju bra för jag blir orolig att jag går runt. Och verkar vara väldigt negativ <laughs> Jo, precis du, du behöver inte vara orolig över det här Absolut inte Då tackar jag så mycket för de fraserna Och ähm, jag måste säga att ähm det låter kanonbra när du pratar japanska. Jag tackar så mycket verkligen för det. Jag, jag lägger allt det där på att jag faktiskt är svensk. för Jag vill minnas att jag nämnde tidigare just med hur lätt vi har för uttal egentligen vi svenskar. Eftersom ja, visst, det må se ut som rena rappakalliga när man undrar hur saker och ting ska, ska faktiskt uttalas när man ser japanska bokstäver och tecken men det här med, med vokalerna är extremt, extremt, extremt lika i det japanska och svenska språket så att av den anledningen så är det faktiskt väldigt lätt att just uttala saker och ting korrekt Men vilken upplevelse jag antar att det här är någonting du kommer att minnas tillbaka med värme Ja, det är det definitivt det var fantastiskt roligt att vara de här tre dagarna och jag hade ju jättegärna stannat en vecka eller två nu ska ju mina vänner stanna i hela två veckor totalt och och det, det förstår jag. Man kan behöva så mycket tid, speciellt med tanke på hur stor som just Tokyo är som stad. Så att de har ju mycket att se fram emot verkligen och jag ska definitivt återvända till staden någon gång. Det, det gör jag jättegärna. Som sagt, inte bo, men det finns mycket kvar att se som jag önskar att jag hade haft tiden till att se. Och vi skulle ju kunna sitta i timmar och prata om Tokyo och vad man vill se, inte vill se, vad man har sett och mm. så vidare. Mm men jag tror att det skulle bli en väldigt långrande podd att lyssna på så vi avslutar helt enkelt här med det lilla tillägget att det finns massor kvar att uppleva där enormt mycket som sagt det, det skulle vi kunna ägna hur mycket tid som helst åt jag skulle kunna prata om i flera timmar verkligen vad jag ville se och vad mer jag såg verkligen men ja det, det blir verkligen för mycket det, det kan jag verkligen säga men däremot så att få se hur det här äventyret var, hur den här resan gick, det kan man ju göra på min blogg. För jag fotade ju självklart fantastiska mängder där borta. Och de bilderna har jag lagt upp nu på min Gaijin-blogg helt enkelt. Så att där finns det mycket att se på om man vill verkligen med ögonen kunna se att ja men hur var den här... Till exempel restaurangen med de här rullbandet, hur såg det ut där egentligen och, och hur, hur såg nattlivet ut i Tokyo? Är det verkligen så här höga byggnader och är det verkligen blinkande neonskyltar överallt? Så där finns det mycket att hämta också. Ja, så vi länkar helt enkelt till alla inlägg som har med eh, Tokyoresan att göra så att våra lyssnare enkelt kan gå in och titta på de här eh, inläggen och alla fotona. Mm. Men med det sagt så eh, har vi faktiskt en, eh, en lite tråkig nyhet att komma med. Och det är att det här är det sista avsnittet av en Gajins vardag- som spelas in i Japan. Ja för som sagt nu blir jag ju alldeles alldeles strax på resande fot mer eller mindre då. Så det, det blir inga fler inspelningar just i Japan och den anledningen att jag kommer ju som sagt att resa runt i Kyoto och se det jag vill se som jag har kvar som jag känner att jag inte har fått gjort. Så får vi istället ta ett avsnitt som avhandlar allt det här när jag kommer hem igen till Sverige. Ja, precis. Ett specialavsnitt på hela den här upplevelsen från avresa till hemkomst, skolan, Kyoto, alla platser du har besökt, tankar och funderingar du har baserat på dina erfarenheter och en mm. massa annat som vi vill ta upp när vi tittar tillbaka på det här halvåret... Jo, det ska bli ett roligt och mastigt avsnitt att få spela in och verkligen samla tankarna över allt som har hänt här. Ja visst, det kommer att bli väldigt roligt för oss båda två. Och är det så att våra lyssnare har frågor eller tankar eller annat som de vill att Thomas ska prata om eller svara på i det här specialavsnittet? så är det också möjligt att eh, maila in dem till oss innan den 9 april. Mm. För det ser vi förstås eh, hemskt gärna att eh, man kommenterar och kommer med lite funderingar vilket jag kan tänka mig att det är många som också har just funderingar kring resan att hur har det här och det här varit och speciellt när jag väl är hemma är det något jag saknar från Japan är väl den fråga jag kan tänka mig redan nu kommer att dyka upp fler än en gång. Men äh, även om det är något man, man undrar över just Tokyo eller om man undrar något speciellt över Kyoto... Allting som har med helt enkelt Japan-upplevelsen att göra. Och de frågorna skickar man lämpligtvis till Thomas.Engstrom@digitalescape.se. at digitalescape.se. Vi kommer att länka adressen också i samband med det här avsnittet. Mm, mm. Skicka alla frågor och funderingar ni har. Vi vill ha dem innan den 9 april för att vi ska kunna ha med dem i inspelningen. Och så återvänder vi i eton den 13 april. Men nu är det dags för mig att tacka dig så mycket för att du har delat med dig än en gång av dina erfarenheter. Det var ju väldigt speciella och även väldigt personliga nu i och med den här Tokyo-resan. Ja, det var jättekul att få göra den här resan till sist och det var jättekul att få faktiskt prata av sig om den också för som sagt, där fanns det ju där fanns det mycket att titta på det fanns mycket att göra och det var det var nästan lika roligt att bara prata om det Och tänka tillbaka på det som man faktiskt upplevde Men bara nästan Ja men bara nästan för att här på Mitt rum där jag sitter så har jag ju Inte de här fantastiskt häftiga Höga byggnaderna Men å andra sidan så har jag ju några väldigt väldigt Mysiga och fina skogsbeklädda Berg runt omkring mig Och det är ju inte illa det Nej visst, speciellt inte i min värld I min lilla trolltomteskogsvärld Hahaha <laughs> Men nu blir det ett litet uppehåll tills då vi har en riktig hejdundrande avslutningsspecial på den här podcast-serien. Och det ser jag fram emot. Jag vet att du tycker det ska bli jättespännande. Och jag hoppas att alla våra lyssnare vill göra oss sällskap då. Samma här, det hoppas jag verkligen. Det ska bli som sagt himla tråkigt givetvis att få ha det avsnittet. Dels för att det är det sista vi spelar in. Och dels för att jag inte är i Japan längre. Men det ska också bli jättekul att få summera alltihopa. Och tänka tillbaka på hur den här tiden här har varit. Men tills dess tackar vi så mycket för oss.